morgen og velkommen til Euro Investor morgenheder Det er torsdag den 11. maj, og her til morgen starter vi med en historie om, at en række af Danmarks største banker i årvis har opkrævet gæld, som bankerne ikke har haft ret til. Derfra skal vi videre til en ny melding fra SAS, der nu har kommenteret på EU-domstolens underkendelse af den milliardstøtte, som Flyselskabet modtog fra den danske og svenske stat i 2020. Til sidst runder vi det seneste regnskab fra Genmap, der landede efter børslukningen i går, og derfor kigger vi frem mod de regnskaber, som investorerne kan forvente i dag. Du lytter til Euroinvestor Morgen Mit navn er Adam Geil. En lang række af landets største banker, blandt andet Nordæer, Jyske Bank og Nykredit, har i årvis opkrævet gæld fra deres kunder, som bankerne ikke havde ret til. Det kan Berlinske og Tv2 afsløre torsdag morgen på baggrund af en aktindsigt fra Finanstilsynet. Det drejer sig om tusindvis af sager, hvor bankerne har opkrævet gæld fra en kassokunder, som enten var forældet, beregnet forkert, eller som de pågældende personer aldrig havde lånt af bankerne, skriver Berlingske. Afsløringen kommer efter, at de to medier i 2020 kunne afsløre, at Danske Bank ulovligt har indret gæld fra en kassokunder i mange år. Efterfølgende har Danske Bank nulstillet gælden for en kvart million danskere på grund af fejlene. Den nye afsløring af bankernes praksis vækker opsigt hos forbrugerrådet Tænk, der kalder fejlene meget klare og tilsyneladende systematiske. Jeg er overrasket over, at de her fejl er så bredt funderet i finanssektoren. Det er faktisk meget skræmmende, siger cheføkonom Morten Brun Pedersen til Berlinske. I et svar til medierne lyder det fra Jyske Bank, når det er nykredit, at man beklager, er sig er i fuld gang med at rydde op. EU-domstolens underkendelse af milliardstøtten til SAS fra den danske og svenske stat i 2020 står ikke til at få umiddelbare konsekvenser for luftfartsselskabet. Og det kommer heller ikke til at få nogen betydning for flyveplaner, bookinger og den chapter 11 konkursbeskyttelse, som SAS har søgt i USA. Det er meldingen fra bestyrelsesformand i SAS, Carsten Dilling, i en kommentar onsdag aften. Dagens retskendelse er en del af en igangværende juridisk proces, der forventes at fortsætte i lang tid. Dommen har ingen betydning for SAS, flyveplan eller bookinger. Vores forretning fortsætter som normalt, og vi vil fortsætte med at flyve vores passagerer til deres destinationer, lyder det fra karsten Dilling i en presmeddelse. EU-domstolen underkendte onsdag EU-kommissionens godkendelse af milliardstøtte til SAS fra den danske og svenske stat i forbindelse med corona fra 2020. Det skete efter, at Ryanair havde udfordret en række støtteordninger i forbindelse med krisen. Det drejede sig blandt andet om 11 milliarder svenske kroner fra de to nordiske stater, som SAS fik igennem salg af aktier og obligationer. Afgørelsen fra EU-domstolen kan ankes, og SAS oplyser i sin pressemeddelelse, at man nu vil analysere dommen sammen med de to stater. Efter den københavnske fondsbørs lukkede onsdag offentliggjorde biotech-virksomheden sit regnskab for første kvartal af 2023. Her fremgik det at selskabet landede en omsætning over analytikernes forventninger, mens man missede forventningerne til driften. Driftsresultatet mål på EBIT landede således på 437 millioner kroner, hvor analytikerne havde forventet 574 millioner kroner. Resultatet efter skat lander på 226 millioner kroner, hvor analytikerne havde forventet 486 millioner kroner. Indtjeningen skuffer blandt andet på grund af de stigende omkostninger til udvikling af et særligt lægemiddel mod lymfekraft, epco skriver børsen. De nye regnskaber har ikke påvirket GenMaps aktiekurs endnu, da det blev offentliggjort efter den københavnske Fondsbørs lukketid. Aktien lukkede i går onsdag til en pris på 2.733 kr. Udover at følge GenMaps dag på børsen, kan investorerne også se frem til at få regnskaber fra blandt andet Siland Pharma, Koloplast, FL Smith og Torm. Du kan selvfølgelig følge med i det hele i løbet af dagen på euroinvestor.dk. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne torsdag morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge nyhederne på euroinvestor.dk i løbet af dagen. Og så kan du som altid høre med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.